Звалося це царство Тібет або Новий світ. Королів у ньому живе двадцять чотири. Стільки ж єпископів. Всі сідають до царського столу, ходять у шатах до самої землі і пояс носять на правому рамені. Що четверга вони чинять по полях біля міста процесії, на межах ставлять хрести, і заклинають злих духів, які чинять їм пакості і напасті. Зима тут дуже довга, в дев'ять часом місяців. Багато наготовляють харчу, посту не мають, святкують суботу, не неділю, але пожитків родиться достатньо. Вода здорова, але рік чи потоків не знають, тільки криниці. Вітрів, пролиних дощів, Гроду, грому не буває, Сніги на горах не тануть, Але є місця, де вони відразу ж топляться. Золота і срібла є тут багато, І вони не у великій ціні. Зброї не віддають, І не лише битися, Але водитися не вміють, Але хто йде на зваду, Рік сидітиме у вв'язненні, а хто прокляне дияволом, кидають у яму і камінням засипають. І на все є справедливість протка. Пробув тут Антоній два роки і пішов до Палестини з подарунками від попа Івана. Оповідання тісно в'яжеться не лише з описами раю, як помітить читач, а й заповіданням оповіданням про мандрівку трьох ченців до Макарія недалеко земного раю. Ходінням за сими до рахманів, повістю про Варлаама та Йоасафа, основа цих повіствувань зрештою спільна. Загалом легенда про Попа Івана та його казкове утопічне царство не давала чіткого розпису суспільного устрою системи правління, через що і заналізувати це суспільство нелегко, надто абстрактно та ідеально воно подавалося. Начальники, царі, підлягали одному керманичеві, попові Івану, в особі якого з'єднувалася релігійна і державна влада. Підлеглі царі також були і священниками, і правителями водночас. Саме суспільство розкладалося на громади, котрі корилися священнику-правителю. Суд існував звичаєвий, було тюремне ув'язнення для непокірних і смертна кара. Саме суспільство жило ізольовано від світу, воно є відбитком народних примітивних уявлень про рай та райське життя, про яке ми говорили вище. Чи не тому такий спосіб утопічного мислення став близький українським мислителям, які були, як правило, ченцями чи священниками і наближався до народного уявлення бездержавного етносу про ідеальне буття. Очевидно, цим і пояснюється особлива популярність легенди про царство Попа Івана в Україні та її численні ремінісценції у мислительних структурах наших філософів, тісно зв'язаних християнським баченням світу. Саме на цій основі, вважаю, збудовано утопічну систему державотворчості Івана Вишинського. Перше, що вражає в думках Вишинського – Йому цілковито чужий постулат національної держави, відтак і народу, який творить певну суспільну субстанцію. «Я з народом, – прямо писав Вишинський, – заповідів не складав і відповідей не творив, і народу я не знаю, в бесіді з ним не спілкувався і на очі не здибувався». Про що, каже пан Юрій, не знаю. Може, позичив, що у кого і маю віддати бург. Що за привід народні страсті і якого народу не можу зрозуміти? Вишинський твори Київ 1986 рік сторінка 178 Суспільне бачення Вишинського утопічне. Йому в ідеалі Марилася держава, подібна до тієї, що її нібито збудував піпіван. Бачення це досить чітке суспільство, засноване на соціальній рівності, об'єднане в громади, що нагадують ранньо з рівнем освіченості, який би не виходив поза псалтир, часословець та охто їх тобто на нижньому ступені, що й було в Україні, до заведення латинських шкіл, про що говорив ще Оріховський. Єдине мірило істинності для Вишинського відповідність букві та духу святого письма з маловаженням постулату праці. В корінь своєї мислительської системи Вишинський ставить боротьбу істини з неправдою, що певною мірою відповідає державотворчості Попа Івана. Згадаймо про відсутність брехунів, злодіїв та розбійників у тому суспільстві. Вишинський, як і автор листа Смери, вважає, що ідеальне суспільство вже існувало в минулому, ремінісценція так званого «золотого віку» людства чи сатурнових віків як це називалося. Цивілізація, вважає Вишинський, пішла по неправедному, хибному шляху, і треба це хибне відсікти, а повернутися до того стану, коли існували первісні християнські ідеали простоти і бідної чесності. Мислитель заперечує ренесансний погляд на людину, який сповідував його духовний супротивник Юрій Рогатенець, що ставив людське єство не серед недужих, а чинить і розуміє людину відразу здоровою, просвідченою і довершеною. Сторінки 171-172 А по барокковому вважає, що в людині точиться постійна боротьба доброго і лихого началу, які образно персоніфікується в бозі та дияволі. Отже, очищення має йти від зла до добра, до моральної досконалості і чистоти, що й називається наближенням до Бога. Іван Вишинський в корні заперечує ідею рая як життя в повному матеріальному доброденстві, а виводить ідею убогости, Ідентично до ідеї простоти, Тож різко виступав проти багатства, Панів, за панілого духовенства, Бо багатство – це поселення світового зла, Ідеал людини в убогості, Апологія убогоченця в бідності та глупості, Коли чернець, бідна і зле одягнена людина, нічим зовні не прикрашена, володіє духовною чистотою людина, скажемо, цілком утопічна. З повернення до первісної глупоти і освітченості, вважає мислитель, і треба починати новий цивілізаційний виток, основуючись на тій правді та істині, як він їх розуміє, тобто людині замість суетних мудрості та розуму від стихій світу, треба поводувати мирський розум духовний і простий, смиренний, покірливий і мовчазний. Почати нове життя, на думку Вишинського, це забути життя старе, яке минало в неправді, відрубати його, відкинути, а вже тоді простувати вперед, але по-новому. Рай для Вишинського – вихід у вічне життя. Це і є досягненням людства. Золотого царства, до якого люди можуть прийти, коли кожен поставить перед собою завдання морально вдосконалитися, коли всі зможуть скласти спільну церкву, ремінісценція царства Попа Івана. «Церква», – пише Вишинський у короткослівній відповіді Феодула, розділ другий, Є земне небо, образ і подоба горньому небесному небу. От тут посередині посаджене розумне дерево вічного життя. Згадаймо опис раю у Дмитра Туптала з деревом життя посеред раю, яке завжди родить плід віри безсмертя. Ця церква має складатися із вільних, рівних людей, морально очищених, які вміють боротися у собі за добро супроти зла. «О, блаженна купено!» – вигукає Вишинський у тій такий відповіді Феодула. «О, всечесне братство! О, преславна єдності! Хто від тебе відлучається? Хто від тебе відвертається? Хто від тебе утікає? Хто...» Супроти тебе бореться, бреше, гудить, Хто тебе ненавидить і тобою бридить, Хай буде проклятий!» Це відповідає покарам відступникам В оповіді про царство Попа Івана. Вишинський заперечує приватну власність, Хіба дуже обережно признає зароблену власною працею Без панів, царів, владих, до речі, царі владики в країні Попа Івана були. Тут він ближче до утопістів анархічного типу, тобто без паразитичних прошурків суспільства. Цікаво, що на відміну від легенди про Попа Івана і деяких оповідок про рай, Вишинський гостро заперечує самодержавну форму правління, самовладдя, яке має в нього образне вцілення у Папі Римському. Ідею сліпої покори овець пастирям вівці мають звіряти пастиря на правду і істинність і коригувати його дії. Йдеться про спосіб правління громадський. Отже, мислитель свій утопічний спосіб державотворчого мислення будував не лише на легенді про попа Івана, але, як доказав Володимир, Перец немало взяв із утопічних схем західноєвропейських, зокрема й польських, між іншим у діалогах Ольриха фон Гуттина, утопії, Томаса Мора, «Місті сонця», «Кампанели» тощо. А його апологія, простоти та глупоти є полемікою супроти книги Ерамза Роттердамського «Похвала глупоті». Мислитель прямо виступає супроти деяких постулатів цієї книги. Особливістю позиції Івана Вишенського було те, що він не тільки теоретично обґрунтував, змалював і з'явив утопічну модель свого суспільного ідеалу, а й хотів таки впровадити його в життя. Його твори, особлива книжка, були практичною наукою людям, а його громади є образом братських спілок реальних, які почали під проводом львівського братства множитися на українській землі. Тісний зв'язок мислителя з братствами, особливо з львівським, свідчить про те, що саме за допомогою братств Вишинський хотів упровадити в життя свою утопічну систему. Хто апологізує церковно-славянську, він пише свої писання книжною українською мовою, подає науку, як у братствах на зібраннях мають читатися його твори. Більше того, відчуває свою місійність у світі, через що в посланнях, писаних у стилі апостола Павла, повчає, сварить і наказує, тобто поводиться як провідник керманич. На цій основі будує притчу про двох братів, уподібнюючи себе ній до того брата, який заступає перед царем рідну землю, тобто відчуває себе заступником рідного народу перед Богом. Оскільки саме братства заснували школи і впроваджували свою систему освіти, Вишинський подає схему такого впровадження. Можна припустити, що певна заслуга Вишинського є в тому, що з часу розповсюдження братства – кінці XVI століття ледве не в кожному селі заведено так званий «братський дім», шпиталь та школу, в шпиталях знаходили притулок каліки і старі, а школи стали початковою ланкою освітньої мережі, що розкинулася в XVI-XVIII століттях на всю Україну. Ця система, до речі, побудована на тій основі, на якій радив навчати дітей, Вишинський. Недревно в совітуванні про благочестя, пам'ятці, яка вийшла з братських кіл у 1621 році, високо оцінюється діяльність Івана Вишинського, але він не зумів стати безпосереднім та безсумнівним духовним керманичем братства, бо його утопічні погляди не завжди погоджувалися із практичними потребами життя.